O purtor me înfricoșat, te minți și banii zburle. Doare-ți tot de la două jospii. Șteai-le voi vodă pre Domnul. Capitolul 17. Schimbarea la față. Vindecarea lunaticului, a doua vestire a patimilor, darea pentru templu. Text. Și după șase zile, Isus a luat cu sine pe Petru și pe Iacob și pe Ioan fratele lui. Tălcuire. Aceasta nu este împotriva celor ce le spune Luca, iar după cuvintele acestea, ca la opt zile, pentru că Luca a numărat și prima zi când s-au suit în munte și pe cea din urmă, iar Matei numai pe cele din mijloc. Și l-a luat pe Petru ca pe cel care iubea pe el, pe Ioan ca pe cel ce era iubit de dânsul, iar pe Iacov ca pe cel ce era și el râvnitor. Și dintr-o aceasta este arătat că Iacov avea râvnă, căci a făgăduit să bea paharul Domnului și a fost omorât de sabii din porunca lui Rod pentru a le face pe plac iudeilor. Text și i-a dus într-un munte înalt de o parte, și s-a schimbat la fața înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina. Notă! După tradiție, muntele pe care Mântuitorul Hristos a schimbat la față înaintea ucenicilor este taborul. Acest munte se află în 10-11 km spre răsărit de orașul Nazaret. Sfântul Apostol Petru, ca unul din cei trei ucenici care a văzut schimbarea la fața Domnului, îl numește Muntele Cel Sfânt. Tălcuire. Îi suie în muntele înalt arătând că dacă nu se va înălța omul, nu se face vrednic de asemenea vedere. Iar de o parte, i-a dus pentru că avea obiceiul Hristos ca pe cele mai slăvite minuni le facă în ascuns, ca nefiind văzut de cei mulți ca un Dumnezeu, să se creadă că este om după nălucire. Auzind schimbare la față, să nu crezi că a lepădat atunci strupul, că strupul a rămas într-a alcătuire, că și fața și hainele lui s-au arătat mai strălucitoare, fiindcă Dumnezeire a arătat ceva din razele sale și aceasta pe cât au putut ei să vadă, de aceea a numit mai sus schimbare la față împărăția lui Dumnezeu, fiindcă a descoperit negrita putere și a arătat că este fiul adevărat al Tatălui, iar negrăita strălucirea feței lui Isus a arătat slava sa întruvenirea cea de-a doua. Text. Și iată Moise și Ilie s-au arătat lor vorbind cu el. Tâlcuire. Și ce vorbeau împreună? Despre sfârșitul lui, zice Luca. Sfârșit pe care avea să l împlinească în Ierusalim, adică despre cruce. Și pentru ce Moise și Ilie s-au arătat? Ca să se arate că el este domn și al legii și al prorocilor, al viilor dar și al morților. Că Ilie era proroc și încă este viu, iar Moise era dătător de lege și a murit. Încă și pentru a se vedea că nu este potrivnic lege, nici lui Dumnezeu, că Moise n-ar fi vorbit cu cel care se împotrivea legilor lui, nici revinitorul Ilie nu l-ar fi suferit pe el de ar fi fost împotriva lui Dumnezeu. Și s-au făcut acestea ca să se risipească părerea celor ce lumeau pe el Ilie sau unul dintre proroci. Dar de unde au cunoscut ucenicii ca aceștia erau Moise și Ilie? Cu adevărat, nu din icoane, de vreme ce atunci a face icoane se părea oamenilor a fi lucru păgânesc, se vede că din vorbile lor au cunoscut pe ei. Că poate Moise va fi zis, Tu ești acela cărui patimă am închipuit-o mai înainte, înjunghind mielul și paștele săvârșind, iar Ilie, Tu ești acela cărui înviere mai înainte am închipuit-o înviind pe fiul vădăve și altele ca acestea arătându-i pe aceștia ucenicilor, îi învață pe ei să le urmeze lor ca să fie blânzi ca Moise și povățuitori ai poporului și să fie ca Ilie râvnitoși, neînduplecați când va fi vremea și gata a suferi într-une precum acesta pentru adevăr. Text Și răspunzând, Petru a zis lui Isus: Doamne, bine este să fim noi aici dacă voiești. Voi face aici trei colibii, ție una și lui Moise una și lui Ilie una. Tălcuire. Petru, nevoind ca să pătimească Hristos din multa lui dragoste, spune că este bine a petrece acolo și să nu se pogoare, ca să nu fie omorât. Chiar de ar veni cineva aici, îi avem pe Moise și pe Ilie, care ne vor ajuta, căci Moise i-a biruit pe egipteni, iar Ilie a pogorât foc din cer. Deci și împotriva vrăjmașilor celor ce vor veni, asemenea vor face. Iar acestea, din multă frică, le pe Petru, precum zice Luca. Neștie în ce grăiește, căci sau neobișnuința n-a înspăimântat pe el, sau cu adevărat nu știa ce grăia, fiindcă voia ca Isus să petreacă în munte și să nu se pogoare de acolo să pătimească pentru noi, însă temându-se să nu pară îndrăzneți, zice, dacă voiești. Text Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei și iată glas din nor zicând. Acesta este Fiul meu cel iubit în care am binevoit. De acesta ascultați-l. Tâlcuire O pete, nu vrei să se ridice colibe făcute de mâini omenești, iar tatăl umbrindu i cu nor, altă colibă nefăcută de mână arată. Căci, precum El, Dumnezeu fiind, s-a arătat în or celor de demult, așa și Fiul lui se arată. Și norul de acum este luminos, iar nu întunecos ca și cel de demult din Scriptura ce veche, pentru că nu voia să-mi fricoșeze acum, ci să învețe. NOTĂ Cubiosul Nikita Stithatul scrie aici Celor ce au sporit în credință ca Petru, au ajuns la nădejde ca Iacov și s-au desăvârșit în iubire ca Ioan, Domnul se schimbă la față, urcându-se pe muntele înalt al cunoștinței lui Dumnezeu teologiei, și iluminează, arătându-i-se și înfățișându-i-se ca Cel care e cuvântul curat, asemenea soarelui iar prin înțelesurile înțelepciunii tainice, li se face strălucitor ca lumina, și cuvântul se arată în aceștia stând în mijlocul legii și al prorociei, unele legindu le și învățându-le, iar altele descoperindu-le din visterile adânci și ascunse ale înțelepciunii, sau uneori mai înainte văzând și mai înainte vestind. Pe aceștia își umbrește Duhul, ca un nor luminos și cu glas de tainică cunoștința lui Dumnezeu, vine din acel nor la ei, învățându-i taina Dumnezeiei între ipostasul și spunându acesta este vârful meu, cel iubit al cuvântului de sfârșit, pentru care bine am voit. fiți mie fii de în duh de săvârșit. Continuarea tălcuirii și în nori se aude clasul ca să arate că de la Dumnezeu era, iar ceea ce zice, în care am binevoit, înseamnă într-o care mă odihnesc și îmi place a petrece, încă învață, pe acest ascultați -l. și deși voiește a să răstigni, nu vă împotriviți voii lui." Text Și auzind ucenicii, au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte. Și Iisus s-a apropiat de ei și atingându le-a zis, Culați-vă și nu vă teme, și riducându-și ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Sârcuire Ucenicii nesuferinți în lucirea norului, nici puterea glasului, au căzut la pământ, și ochii lor erau îngreunați de somn, iar Luca numește som multa întunecarea minții din pricina negrăitei vedere. Și pentru ca nu cumva, petrecând multă vreme în frică să pierdă amintirea celor văzute, îi ridică pe ei Domnul și îi îmbărbătează și îi face îndrăzneți. Și se arată Iisus singur ca să nu sucotești că glasul a vorbit pentru Moise sau pentru Ilie, ci pentru El, căci El este Fiul. Text Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a porunci Nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut până când Fiul omului se va scula din morți. Tâlcuire. Din smerenii le poruncește lor nimănui să nu spună. Încă și ca să nu se smintească cei care auzit unele ca acestea, îl vor vedea mai pe urmă răstignit și să nu îl socotească pe el înșelător și că după nălucire a făcut acele dumnezeiești minuni sau lucrări. Iar tu cunoaște că după șase zile, adică după ce va trece această lume care s-a sedit în șase zile, va fi vederea lui Dumnezeu. Că de nu te vei ridica mai presus de lume și nu te vei înălța în munte, nu vei vedea lucruri luminate, nici fața lui Isus, adică Dumnezeirea, nici hainele lui, adică trupul. Atunci vei vedea și pe Moise și pe Elie, vorbind cu Isus, că legea și proroce și Isus una grăiesc. Deci, când vei afla pe cineva tălcuind luminos înțelesul scripturii, tu cunoaște că luminos vede fața lui Hristos. Dacă și cuvintele le descopere și le luminează, acesta și hainele lui Isus albe le vede, căci hainele înțelesului sunt cuvintele. Dar să nu zici ca pietru, bine este să fim noi aici, că se cuvine pururile a spori, iar nu a stărui într-o treaptă a faptei bune și a vederii, ce a trece și la altele. Text. Și ucenicii l-au întrebat zicând. Pentru ce, dar, zic cărturarii că trebuie să vină mai întâi Elie? Călcuire. Înșelând norodul, cărturarii spuneau că acesta, adică Iisus, nu este Iisus, căci de-ar fi fost El Mesia, ar fi venit Ilie mai înainte. Neștii că două sunt venirile lui Hristos. Dintre acestea, venirii cele din a fost înainte mergătorii Ioan, iar celei de-a doua îi va fi Elie. Acest înțeles îl Hristosul Hristosul ucenicilor. Text. Iar El, răspunzând, a zis, Ilie, într-adevăr, va veni și va așeza la loc toate. Eu să vă spun vouă că Ilie a și venit, dar ei nu l-au cunoscut, ce au făcut cu el câte au voit. Așa și Fiul omului va pătimi de la ei." Atunci au înțeles ucenicii că Iisus le-a vorbit despre Ioan Botezătorul. Târcuire. Zicând că Elie va veni, arată că încă n-a venit, dar va veni ca înainte mergător al venirii celei de-a doua și va așeza la loc toate, adică va întoarce la credința în Hristos pe toți iudeii care se vor afla atunci ascultători, așezându-i pe ei care erau căzuți într-o moștenire părintească. Iar zicând că Elie și venit, îl arată pe înainte mergătorul Ioan și zice, au făcut cu el câte au voit, omorându l căci pentru că l-au lăsat ei pe Irod să omoare, deși l-ar fi putut opri. Pentru aceea, ei l-au omorât. Deci, mai scusiți la minte, făcându-se, ucenicii au înțeles că pe Ioan l-a numit Ilie, fiindcă el a fost înainte mergător al venirii celei de-întâi, precum Ilie va fi înainte mergător al venirii celei de-a doua. Text. Și, mergând ei spre mulțime, s-a apropiat de el un om, căzându-i în genunchi și zicând, Doamne, Miluiește pe Fiul meu că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. Târcuire. Acest om se arată a fi foarte necredincios și din cele zise către el de Iisus, O neam necredincios, dar și pentru că îl învinuiește pe ocenici, după cum se vede mai departe. Oare luna precenuia aceasta? Nu, ci diavolul pândind când era lună plină și atunci, năvălind asupra lui, făcea să fie culite lucrurile lui Dumnezeu, ca și cum ar fi pricinuitoare de rău. Iar tu înțelege și că cel nebun se schimbă ca luna, după cum este scris, adică uneori arătându-se mare într-o fapta bună, iar alteori mic făcându-se și pierind în faptarea. Deci, acesta era lunatic și cade și în foc, adică în focul mâniei și al poftii, și în apă, adică în valurile vieții cele cu multe griji, pentru care este leviatan, diavolul, adică cel care împărățește în ape. Au, dar nu sunt valuri, unele peste altele grijile bogaților. Notă. Leviatan este cuvânt evreiesc și înseamnă balaur, însă nu toate neamurile de balaur sunt numite cu acest cuvânt, ci numai cele care îl arată și numesc în pe diavol. Pentru aceasta, în cartea lui Iov, unde se spune, postul să prins leviatanul cu undița? Căcuitor înțeleg prin leviatan pe balaurul diavol care a înșelat-o pe eva. Text Și l-am dus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindeci. Iar Iisus, răspunzând, a zis, O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi, aduceți-l aici la mine." Și Iisus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela. Tălcuire Vezi cum acest om aruncă asupra ocenicilor greșală necredinței sale, spunând că n-au putut să-i vindece copilul? Deci Domnul îl rușinează pe el pentru că îi învinuiește pe ocenic când O neam necredincios. Adică nu într-atât este greșală neputința celor, cât este necredinței tale, căci de ar fi fost multă credința ta, ar fi biruit puțina lor putere și certându-l pe acela, pe toți de optei mustre, și pe cei ce sunt împreună cu el și pe cei ce nu cred. Iar zicând, până când voi fi cu voi, arată că dorește patima de pe cruce și despărțirea de ei, că zice, până când voi petrece cu cei ce mă și cu cei necredincioși. Și Iisus l-a certat, pe cine? Pe cel ce se îndrăcea la lună plină. Din aceasta se vede că și el necredincios fiind, pentru necredința lui s-a făcut sie și plicinuitor de drac. Atunci, apropindu-se ucenicii de Iisus, i-au zis de o parte: De ce noi n-am putut să-L scoatem? Iar Iisus le-a răspuns, Pentru puțina voastră credință, că ce adevărat grezi vouă, dacă veți avea credință, cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui lui acestuia, Mută-te de aici dincolo, și se va muta, și nimic nu va fi vouă cu neputință. Dar acest neam de demon nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Tălcuire S-au temut apostului să nu fi pierdut darul ce li s-a dat asupra dracilor. De aceea, temându-se, îl întreabă pe el, iar Domnul, ca unor care nu erau desăvârșiți, le zice, Pentru puțina voastră credință, că de-ați fi avut credință fierbinte, chiar mică de-ar fi părut, ați fi făcut lucruri mari." Iar că au mutat apostolii munții, nicăieri nu este scris, însă este cu putință să fi mutat și să nu se fi scris, că nu toate s-au scris. Și în alt chip înțelege, n-a fost nevoie, de aceea n-au mutat. Dar altele mai mari au făcut. Dar vezi și Domnul ce zice. Veți zice muntelui acestuia, mută-te. Și atunci când veți zice, de îndată se va muta. Dar apostolii n-au zis că și n-a fost nevoie și de aceea nu s-au mutat munți. Căci de-ar fi zis cu adevărat s-ar fi mutat. note Despre o minune a mutării unui munte aflăm din viața Sfântului Marco de la muntele Frăcesc. Continuarea tâlcuirii iar acest neam, adică al dracilor, prin rugăciune și postire se scoate, că se cuvine ca și cei care se îndrăcesc mai vârtos să postească, dar și cei ce vor să-i tămăduiască pe ei, căci atunci rugăciunea este rugăciune că nu cu beție, ci cu postire se face. Și să înțelegi și aceasta, toată credința este un grăunte de muștar, mică fiind socotită pentru nebunirea propovăduirii, dar dobândind pământ bun, copac mare se face. Iar într-o copac, părsă de cerul, adică gândurile care se nață la Dumnezeu, se sălășuiesc. Ești cel care are toată credința, poate zice multe lui te adică dracului, iar acestea zicând, arăta dracul care a ieșit. NOTĂ Sfântul Petru Damaschinul îi învață pe cei ce vor să dobândească desăvârșire. Dacă toată ținta omului este să placă lui Dumnezeu, îl va învăța Dumnezeu însuși voia lui, încunoștințându-l, fie prin înțelegere, fie prin vreun om sau prin Scriptură, și dacă își va tăia voile sale pentru acela, însuși acela îl va face să ajungă cu bucurie necrăită la desăvârșire, cum nu știe el. Iar văzând aceasta, se minunează cum începe să izvorască de în bucuria și cunoștința și cum din tot lucru găsește folos. Iar Dumnezeu va împărăți în el ca în cel ce nu mai are voie proprie, fiindcă s-a supus voie lui celei sfinte și se face ca un împărat, încât orice gândește se săvârșește fără ustineală și îndată de către Dumnezeu, cel ce are grijă de dânsul. Aceasta este credința de care a grăit Domnul. Dacă veți avea credință, puncte, puncte Și pe această credință se zidesc celelalte virtuți. Text. Pe când străbăteau Galileea, Isus le-a spus: Fiul omului va să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Și ei s-au întristat foarte. cuire, Adeseori ori înainte le spune despre patimă, ca să nu cugite ei că pătimește fără voi, încă, și ca să-i obișnuiască pe ei cu gândul și să nu se tulbure când se vor săvârși patimile pe neașteptate. Dar cu cele de întristare împreunează pe cea de bucurie, spunându-le că va învia. Text Venind ei în Capernaum, s-au apropiat de Petru cei ce strâng darea pentru templu și i-au zis, Învățătorul vostru nu plătește darea." Hâlcuire Dumnezeu a voit ca în locul celor întâi născuți a evreilor să se afierosească lui seminția lui Levi, și, numărându-se, s-a aflat seminția lui Levi douăzeci de mii iar cei întâi născuți 22.273. Deci, în locul acestor întâi născuți care prisoseau peste numărul seminței lui Levi, a rânduit Dumnezeu să dea o dare preoților. De atunci, este obiceiul ca toți cei întâi născuți să dea o idrahmă, și fiindcă și Domnul era întâi născut, dădea și el dare. NOTĂ Idrahmă reprezenta echivalentul la 7-8 grame de aur sau argint continuarea tâlcuirii. Și poate, rușinându-se ei de Hristos din pricina facerii minunilor, nu îl întreabă pe el, ci pe Petru. Sau poate mai degrabă au întrebat cu vicleșul, ca și cum ar fi zis unele ca acestea, cu legii, dascălul vostru, oare primește drahme. Text Dar intrând în casă, Iisus i-a luat înainte zicând, Ce ți se pare, Simoni, regii pământului de la cine au dări sau bir?" De la fiilor sau de la străini?" El a zis, De la străini." Iisus i-a zis, Așadar, fiii sunt scutiți." Tălcuire Ca un Dumnezeu, măcar că n-a auzit, știa ce au crăit aceia către Petru. Pentru aceasta, mai înainte de a-l întreba, Petru îi zice lui, Dacă împărații pământului nu iau bir de la fiilor, ci de la cei străini, cum dar împăratul cercerez de la mine, fiul său va lua bir?" Acest bir, precum am zis mai înainte, se aducea preoților și templului. Dacă sloboți sunt fie împăraților celor de jos, adică nimic nu dau, o cât mai vârtos eu. Text Și si ca să nu-i mintim pe ei, mergând la mare, aruncă undița și peștele care va ieși întâi. ial al și deschizându-i gura, vei găsi un satir, adică un bani de argint. ial al și dă lor pentru mine și pentru tine. Tâlcuire dar tu, Petre, dă daștea, ca să nu fim socotiți trecători cu vederea ei și ca să nu-i smintim, că nu ca un datornic dau, ci ca să de neputința celor. De aici învățăm că nu se cuvine a sminti pe ceilalți lucrurile care nu vătăm mântuirea noastră, iar unde ne vătămăm, nu se cuvine să ne îngrijim de cei care fără de socoteală se smintesc. Și ca să arate că este Dumnezeu și că stăpânește mare, îl trimite pe Petru să aducă satirul din pește. Dar și o altă taină învățăm aici, că peștele este firea noastră afundată în adâncul necredinței, din care apostolescul cuvânt ne-a scos pe noi, aflând în gura noastră satirul, adică mărturisirea lui Hristos și cuvintele Domnului. Căci cel care îl mărturisește pe Hristos, acela are satirul în gură și satirul prețuiește două ditrahne, căci două fire are Hristos, Dumnezeu și om fiind. Deci acest satir, adică Hristos a dat pentru noi, pentru iudei și pentru păgâni, pentru trebi și pentru păcătoși. Iar când vei vedea pe vreun om iubitor de argint, neavând nimic altceva în gură decât argint și aur, cunoaște că acesta este un pește înotând în marea vieții. Iar de va fi vreun dascăl ca Petru, acera îl va vâna pe el, scoțând din gura lui aurul și argintul. Iar unii socotesc că satirul este o piatră de mult preț care se găsește în Siria, iar alții socotesc a fi a patra parte dintr-o monedă.